О чому й дух тримається, зітхає Марія, сидячи під воринами побіля сусідки. І за що її так господь покарав? То споночіє в неї в голові то розвиднеться, то споночіє то розвиднеться? А така славна. Дивлюсь на Галю і її бабу згадую, а твою матір. Пішла на той світ, щоб на цьому не мучитись. І ще її прабабу згадую. Галя й на неї схожа. Своєю смертю померла. Одного року до ста не добрала. А Галя й в тебе, Марія, вдалася. І в бабу свою, і в прабабу краплинка води і лицем, чорнявим, та очима карами, і співом своїм. Доспівавши тим часом пісню, Галя починає спочатку, бо так її та пісня заворожує. «Нема мого маленького, поїхав задесно». Мати всміхається журливо. «Співає гарно. Я так не співаю гарно, як Галя». Деяке слово почує і зразу перехоплює. От тоже вже вдалась. І так самісінького малечку. Хоч би яку довгу пісню почула. Та коли вже пісня влетіла в її вуха, з пам'яті не вилітає. Тримаються кріпко. І скільки там пісень у її серці Лебонь сама не відає. Як Соловейко. Та де? Там тому Соловейку, Марія не згоджується з Юстиною, Соловейко знає одну пісню, співає свою пісню всю ніч, полетить за море і з за моря з цією самою піснею повертається навесні. Чусь не вчиться тамтешніх, не переймає. А Галя, та це навіть не тисяча, а ціла хмара соловейків. А якби Галя полетіла за море, то хіби звідти не повернулася б з новими піснями? Перейняла б там чужих пісень, і чужі пісні стали б для неї рідні. Галя співає. Ждала-ждала дівчинонька, та й на порі стала. Зелень садків, зелень вербі тополь, Довкола стоїть густою, прогустою зеленою водою, якою схлюпує вітер, перелопачуючи мретливе срібло сонця на тремкому листі. Високо пропливає чорногуз, пропливає повільно і далеко, наче остерігається землі, наче боїться зблизька глянути на вимареле село та на сонних людей. А над їхнім обійстям, чи не пісню, Галину почув, що затримався у високості, пішов колом. Далі другим колом пішов і зрештою подався своєю незнаною небесною дорогою. Які пісні знала сама, таких і Галю свою навчила, каже Марія. І тепер вона знає більш за мене, більше за все інке село. Їй не тільки хочеться поспівати, а й спів свій передати, хоч тільки кому передасть. Ох-ох, ох де таке бачено? Ледь ходить, а співає, нема сили, нема здоров'я, зовсім захляла. Як порятуватись? Сама для себе просиш смерті у Господа Бога, а для дитини своєї гріх просити. Гріх просити. Хоч може всім було б краще, аби не мучитись. Бога й просити не треба, озивається Юстина. Тут життя таке, що, дивись, скоро до усіма змилуються, щоб не страждали. «Та Галю, ой, як жалко! Я таке придумала своєю головою! Пусти завтра Галю зі мною у Петрівку!»